le gira diagoko eta belatzu urte bete dituela eta ospatzeko konzertu itzela antolatut du Astaro Kamaseyan orereta koniesen aretoan gaueko amar tertidatik haurrera beretan gaundua beretan ignoren eroni borrokan eta nongoa hasta leak taula ingañare ikusteko aukera galanta Zaguratu azaroa kamaseian, etorri niesen aretora, sintilik irratiaren ogeita bederatzi garen urte ospatzera!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 Larun bateko kontzertuari buruz hitz egiteko, batoan konzertu dugu juleen, bakizu baiet, musikota, da, da, da, karo, zer delata? Konzertu delata, bueno, ba, oiz, eba, zientzelik erratiaren, urte muga, ospatzen degunez, ja, e, zezarra garen, nahi eh, ama. Bueno, ba, oartzo musikaren laguntzarekin ere bai, e, bueno, e, aurten lortu, bueno, lortu den, niesenen konzertu gantolatzeko aukera, aukera, ba, kole, kolektiboentzako ere bai, Aukera de eta, bueno, pues, pere, zinti dike, ba, orxe musicalen laguntza dekin, ba, ehingo dul arrupa tontan, Criston Jaialdi musikaga, orbertan esenen, eta hori, ba, edaria dekin ta guzti, ba, Kontzertuaz hazi baino lehen, jo, nire agotxan ora sartzen. Eh? Kontzertuaz hazi baino lehen, aipatzen zenun ez, e, ni lenguan ez, txartelak ikusterakoan e, ez, eta tenun, jo, konzertuaz intzelik egin az, horeretan. genuen, bueno, lo bat, onto, la montatu izan ditugu konzertuak, oa dela unta batzuk, baina beste azken boladan beti biligai zan gara, leson, txerrimuñon, gama, no eh, bon, beti zain du gaituzte, oh, oh, oh, yeah. ondo lagun guztioiek, baina bazen garaia, horeretan, eukitzeko lekuba konzertuak egiteko. Bai, bai. Bueno, egon egoten, egoten dare rei bai zeagat, eh gazetzea. Bueno, hori Lezon Txarrimuño aurrekoa Moganbora jun ginen, baina bueno, ba zea, e, bueno, leku bat xuartatu denean kolektiboak erabiltzeko aukerarekin ere bai. Ba ora ikusikoen umena, probatzeko aukera arrazala, zala. bertan me sento tegartu eta eta bueno, ba hoxe, da. Bentza leku bat ore daukago, ez? kontzertuak daiteko. Ohar, somosika ko drama su ella, bueno, pues eh brillante bat zu kor egiten hmm, bai, bai. zaio. naiko dinamika, gainera, eta ba, jabeteontan 5e kontzertu daude, ja bakarre jabete batean. Aurreko jabetean beste hiru egondu ziren. Urrengo hastiartean, amaretzian, ama, Alemania hartalde bat etortzen da, atxaldeko hastiartean, hastiartean, hastiartean, sortziterritan, eta lak, ola, boz, bueno, dinamika hartzen ari da suntua, eta zene, dinamika horren baitan, gure kontzertu da dago, derratiak. Mosko erantzuna, jendearen aldetik. Bueno, ba, ondo, hasi eran, bueno, jendea arritzen da sartzen denean, pizkanak ari da jende gaiago etortzen, eta uste duguna da hori, ba, azkenean hola, menure etan kontzertutarako erreferentzia gutxi izan dugun, ba, bueno, taberna batzuk, gaztetxeak olabaina, holako lekoa ba, konstante, konstante, eta hor, no, ez dakit, ba, erriko kolektibuek antolatzeko aukerarekin, horrendik ba, ez gana, ben, ez genuen, hor duen, ba, hor ba, txe sí. aprovechatu guarda suntua. Sí. Sembagen sí. bueno. desartzen da, ni esen aretoan, gutxi gora bera va partean haber copartean e ítem bada, o da, o que tengo un toquean, oficial que vos te un perchona, la baña, oye, normal, ya en da, perdón. Bueno, no era un bache en Betecodú. Oye, hombre, no <risa> Eta bueno, gausan komentatzen. egingo dugu sachoa, komentatzen duzu setalde egongo diren, gero Oi. musikarekin tartekatzen dugu, oda jarriko jogu musika, albigede astengeran leengo taldearekin borrokan, no dira, musika gero ba, dougo, gero ba, laengo eh? taldeekin. Borrokan, inoianeron, inoianeroni eta non guayas. Eta non guayas? Borrokan. Ez ba, ni da dana, bueno, ez dut apenas entzun. Baina, bueno, berako talde zera rokerua onmen dala. Eta, bueno, izenez bentza bai, ezagun ahiten da hori, baina aukera ez duteko dute e, asko eta ez da ikusteko, baina, bueno, hori izango dugu aukera. Gero, nongo aiaz, ba, osa, dira, ben, oi arrak, goeko eskolat arrak, bedaiek, eta, bueno, beren, diska berria orkesteratot, zere bai, e, koloretako mundua izena duenak, Eta, bueno, hori or, zango da bukatzeko, zea, ez, brotxe edo, ez, jatzeko. Dantzagarria dia asko, fanki oso alaitxua egiten dut eta. Eta gore bain, inoren eroni, esatea alderantziz, inoren eroni esaten dare bai. Hala palindroma bat dela hori? Eta dia, pues, bueno, bap, garaiko, ba, eneko kene, abesla, abeslaria, eta kide batzuk, ez? Batzutan uste detok ez manago... E, jotze dutela narirekin Oietako baten bat Eta hoxe, ba, taleba trajektoria daukala Tabla pila bat Bizpairu, iru, diska uzkeres ban abil Eta bueno, estilo rockere bai Ez daki, ba, bueno, ba, entzun behar da Piskatere ez Mm -hmm. Jarreko ditugu abesti batzukola Hori eh? entzun fika, behar dela Hori bat, bat, bat, bat, bat, Eta, bueno, bat berriro gogoratzea ezta erratearen irratiaren oitabiatzigarren denboraldiaren asierako kontzertua Hoixe, Denbola alde gantxe bertan hasi dugu, aurrekoan eginen un txupinazoa, gora egiten dugu kontzertua, eta... Aipatzea, jendeari, bertan dokumentala ez dakitortikana aipatu da, baina dokumentala ez degula izango azkenian, momentuz laru bat ontan, baina, bueno, lare materiala izango dela, egingo dela e, subastatxo bat, ere bai, irrateko e, materiala Eta, es bueno, sarrera bos eurokoa dela, hortik antaldei emateko ere bai, eta edaria izango degula bertan, hori niesenen ba, orten, da gauza bat aurten gertatu den lengualdiz, eta bueno, hori ba, garagardo hartzeko, eto gotxantxaren bat hartzeko aukera izango ez zutela, kontzer dekusten, ez zuten bitartean, e? Gaueko amartaritan? Gaueko amartaritan, hortik aurrera, ba, Kainita, bizka daukagu, berdan, herrian? Ba, oso, ondo, eta jarraitu sasuntzu, urrengo kontzatu, urrengo asteburain berriro, beste bat? E... E, aste artean, ustu hortik, larun batetik hiru egunetara, Alemaniako tale bat, Samsara, Kriston tallea, Roke Stoner, progresibo, fikaragarrikainero egiten dutenek, eta jiran daude, eta, bueno, ba, harrapatu ditugu jartzeko, eta, bueno, hori zangoetugu atxaleko sortziterritan, aste artean, mm -hmm. nirezen haretuan. Vamos ondo. Mi escar, jure que negotial contigo ta, la romatarte. gente, venga, ánimo. Art it's gonna sunny the rat